you are geschakel by net radio is net radiodio is met webwerf wwwworldwi web wereld bij je ons webwerf vind jy al die nodige inlichting rondom hierdie die internet radiodiostasie wat wereldwi uitsaai Inlichting soos die name van die omroepers. Programme wat hulle uitsaai en dan ook die tye van uitsending en is daar ook een archief waar jy kan gaan krap snuffel vir vorige uitsendings en soms so online daarna luister of dit aflaai en op jy eie tyd dan daarna luister en weer luister Ek is dokter Tini Eilers, uitsaai vanuit Airene, stad van Vrede, Pretoria Zuid-Afrika en van waar jy ook al mag wees, jy is baie welkom of jy hier ingeskakel is en luister vanuit Zuid-Afrika, een van ons stere, dorpe, platteland en plaas en of jy in die buitenland is, daar luister altyd baie baie welkom hierby ons program oordenking oordenking Centreer op Godse woord en God is sy woord. Daarom kom ons in nederige afhankelijkheid na God, want wanneer ons na sy woord kyk en daarna luister, dan luister ons na God self. En hy is die woord en hy hou sy woord in stand. Daarom bly dit vir ons net altyd een groot voorig om een oordenking te hee, waar ons weer kan luister na dit wat ons al sekerlik van moeders knie afgeleer het, en nog altyd in die kerke waar hy tegenwoordig was, en nou weer hier op hierdie internet radio, oor en oor, omdat Godse woord nooit oud word nie, altyd niet en ons wil graag hier concentreer op die weg van zaligheid en alles wat dit oorspan al die bepaalde onderwerpe van die skrif gaan eindelijk maar oor die weg van zaligheid want het gaan oor die feit dat die mens Uit die paradies weg is Paradise lost En dan Jezus wat weer vir ons die pad Gebaan het Paradise regained So is die twee gedichte van Milton So vir ons is het belangrijk Om voor God te buig en om te aanbid Want al die hemelweesens Wanneer ek in die woord van God daar loer en kyk, is hulle heel tyd bezig om God te aanbid. Daarom is die hoogste roeping van die mens, om God drie enig vader, zoon en heilige gees te aanbid. En kom ons bid saam. Vader, wij dankie voor het voorrechte wat ons onverdiend uit u vader hand ontvangt. Voorrechte van die lewe Voorrechte dat ons in hierdie dag opgestaan het in lewe en gezondheid Voorrechte om te kan hoor Dat ons kan luister nog na die woord En baie dankie dan ook vir hierdie voorrecht Om die woord te kan hoor En die stem te kan hoor Want ons weet Jy woord is levend en krachtig en dit dring door die scheiding van siel en gees en gewrucht en murg en is een beoordelaar van die gedagtes van ons hart. Wij dankie dat jy dit dan so vir ons moontlik maak dat jy woord ons jylle weese penetreer en binnedrink en dat u woord, u saad in ons gestort word in ons hart sodat ons hartig kan genees, gesond word. Want dit is so spogelis dit vir ons leer Vader, dis u wat in ons werk om te wil sowel as om te werk na u welba en ons wil graag Hoor dat u een wel het in ons En ons weet dus u wat dit vir ons moontlik maak Daarom bid ons nou Bid vir my wat die woord moet verkondig Help my ere Dat het een nederigheid en afhankelijkheid altyd sal wees Oop vir die invluistering van u God o heilige gees so wat u ook al in gedagte het, dat dit hier sal gebeur, net u wil. Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart wel behaglik wees voor u aangezicht, o Heere, my rots en my verlosser. Amen. En ons wil concentreer op die Hebraer brief, wat vir ons nooi om vanuit die eerste beginsels van die leer van Godse woord oor te beweeg na die volmaaktheid. En dit is ook net vir ons moontlik, so sê die skryver self, as God dit toelaat. In die eerste vers in die hoofdstuk sê, sê, hy vir ons daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te le van bekering, die dode werke en van geloof in God, van die leer, van die doop, van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. So ons wil voortgaan, soos wat het hier in vers 19 ook weer een echo vind en ons het dit as een anker van die siel wat veilig vast is en ingaan tot binnenkant die voorhangsel wat Jezus als voorloper vir ons ingegaan het hy wat volgens die orde van Melchizedek een hoopriester geword het verewig So ons wil dus daarin Achter die voorhangsel in Want soos wat hy geluister het Na die eerste beginsels Maar die skryver hier vir ons sê Is die in vers 1 En vers 2 andu Dit het alles te doen met die buitenkant Van die tempel Die tempel het eindelijk drie dele Soos wat hy dit weet En wat ek altyd dit maar weer sal herhaal wille van duidelijkheid en terwyl het van iemand wat dalk vir die eerste keer luister, ons het eerst die voorhof, waar die altaar is, waar daar offers gebring word, en dan is daar die kooper see, waarin die priester omself reinig, en dan is daar die ingang met die voorhangsel, en dis waar die skryver ons jyn roep, vraag vir ons om, om daar by die voorhangsel in te gaan. En dan sê dit ook vir ons uitdrukkelijk, ons kan dit net doen as God het toelaat. Dis dis God wat ons roep, en dis hy wat ons toelaat. Hy sal ons zekerlik nie toelaat, as daar nie eers hier die eerste beginsels in ons plaas gevind het. Dit wat die Hebrae briefskrywer vir ons noem, Maar alles begin by bekeering en dan jou geloof in God, wat die mens moet belei. En van die leer van die doop, dit wil sê om gedoop te word. En van die handoplegging, dit het te make met die dooping met die Heilige Geest. En van die opstanding van die dode, die feit dat ons nie maar net sterf en alles is donker en zwart soos voor ons bestaan nie, nie glad nie. Als een opstanding uit die dood. Dit wat Jezus vir ons bewerkstellig het. Maar die opstanding het ook te maken met die oordeel. ons moet amal voor die rechterstoel van Christus verskyn soos Paulus dit vir ons verduidelik en dan noem hy homself daarby in as hy ons, kerk daarom moet een mens seker maak dat een mens eerst dan hier die eerste beginsels nagekom het beleef het, doorleef het daarvan getuig en dis hoe dit eindelijk werkt met Ons as disciples wat ander disciples weer moet maak, want ons moet hulle vertel, ons kan nie mense dwing nie, ons kan hulle vertel, ons kan getuig. Ons kan van die geleentheid gebruik maak om mense te nooi, byvoorbeeld om te kom luister na die oordenking. iemand sal in die ewigheid vir jou waai dankbaar wees dat jy so'n persoon genooi het want het gaan nie oor die persoon hier nie, het gaan oor Godse woord. Die feit dat God met sy woord werk, en dat hy skip en herskip restauratie werk doen in ons levens, binnen ons harte wat Jeremia vir ons identificeer is bedrieglik, waarop ons nie kan staat maak nie. Maar God dan daar antwoord en sê hy, dier soek self die harte en dan het Jeremia onmiddellik gevra, maak ons gezond, en dis wat ons hier vir die Heere kom vra, Heere, kom maak ons gezond, diagnoseer ons, dier die werking van die Heilige gees wat in ons woon, help ons om eerlijk met u te wees, eerlijk voor u te staan, in ons self te voor u dat ons nie daar met adders in die bors daar sal staan nie, maar dat ons ontboezem dat ons met u praat, want u ken in elk geval alles, u ken die hele verhaal beter is wat ons self dit ooit sal ken as u selfs die haar op ons kop ken, dan weet ons, ons weet dit nie, daar is nie een mens wat weet hoeveel haar hy op sy kop het nie hy of sy Maar u weet het, daarom weet u van alles in ons levens, elke stap wat ons bezig is om te gee, elke tree, onder die groot genade en die bare martigheid, so daarom wil ons dit ook so doen, soos die uitnodiging na ons toekomt. en lees ek, vanaf verse 13 in Hebreeers hoofdstuk 6 het mykie mooi luister daarna alsof jy nou vir die eerste keer daarna luister mykie ontspannen wees, rustig luister want toe God en Abram die belofte gegeet het hy omdat hy geen, by geen verand meerdere kon sweer nie. By homself gesweer, ek wil hy moet oplet op hierdie begrip van sweer, dat God gesweer het. En jy sal sien wat die skrywer later daarvan maak, dat God gesweer het. God het gesweer en gesê, voorwaar, ek sal jou reiklik sien en jou grootliks vermeerder. Jy moet dink aan God, God er die enig. Sien God op sy verhewe troon. Sien Jezus aan sy rechterhand. Sien die vier weesens rondom God. Het lyk sy sy mens, het lyk sy sy kalf, aard, leeuw. Sien die gerips met hulle groot flerke, sind die sierafs, een ander orde van jimmelweesens, en sien die arts aardsengele, sies Gabriel en Michael, en dan, miljoene der miljoene der miljoene engele, wat die heel gereed staan om Godse beveel uit te voer, waarmee die ganse heelal wat hy, en aan sy geroep het, instand hou. Hulle is dienende geeste, terwille van my en jou, sê die Hebraer briefgeskrywer. Groot almachtige God, to beheer die groot groote majesteerse troon sit, en wat gesweer het, en dit het hy gesweer vir Abram voor waar ek sal jou reiklik sien, dit het God gesweer ek sal jou reiklik sien en jou grootliks vermeerder nou ek het nog nie een meer geseende volk op hierdie aarde gesien as die joodse volk nie kyk maar net wanneer hulle bezigheid doen, kyk maar net waar ook al meeste van hulle is nou nie meer in ons land en die verskillende hulle teruggetrek Israel toe maar waar hulle ook al gegaan het net met succes die hoogste geleerdheid mense wat die hoogste hoogste hoogste trappe kon bereik geseende mense en God het gesweer dat hy Abraham reiklik sal seen en grootliks vermeerder het was net Abraham want hom dink in hierdie wonderwerk hy en sy vrou Sarah hy was al baie bejaard was verblank of hy by die ouderdom die ooit kon dink of droom en kinders te he. God het vir hom gesê kijk piekie in die jimmel op Abraham kijk dan die sterre kijk of jylle kan tel dit is hoe jou nageslag gaan lyk nou, nou God het het gesweer En daarom is dit so. Nou kom, leek soveel klem, ek wil hy, moet net pikie verder luister. Want mense zweer by een, wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle, die einde van die teespraak. Daarom het God, omdat hy nog krachtiger, aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met een eet gewaarborg, as God sweer is dit een waarborg, en boede, as God gesweer het, dan gaan dit werkelijk waar gebeur, niks sal dit verhoed neem, die onveranderlikheid van sy raad het hy met een eed gewaarborg Godse raadsplan staan tot in alle eeuwigheid so ons dier twee onveranderlijke dinge waarin dit onmoendlik is dat God sy so lief krachtige bemoediging kan hee ons wat ontvlug het om vast te hou aan die hoop wat voorle. Ons staan nou daar by die voorhangsel, ons wil daar by die voorhangsel in, en ons wil moed skip, ons wil moed put uit hierdie skrifgedeelte, dat God gesweer het, dat wat hy wil hee, wat ons moet ervaar, dit wat ons moet ontvang, dit wat ons van hom moet ontvang, Dat ons dit waarachtig sal ontvang Dat ons achter daar die voorhangsel Door sy genade en sy barmhartigheid sal ingaan As hy dit ons daar toelaat En dat ons die wetloop sal volleindig En dat God die werk wat hy in ons begin Sal volleindig Tot en met die dag dat Jezus Christus Weerkom wanneer ons gees en siel en lichaam bevind moet word. Maar is net God en sy werk in ons wat dit vir ons kan waarborg. En hy dit met een eed gewaarborg. So ons kan vasthou in die hoop wat voorlee. En ons het dit as een anker van die siel. Wil jy nie... Bemoediging ontvang hierin dat God wil hee, ek en jy moet te anker hee vir ons siel, ons moet die ronddobber nie. Ek ons dink net vannig, daar van Lot, God vir hulle uitkomst gegeet en hulle uit die stad kon kom en het was selfs engele daar hulle by die hand te vat, maar daar was die vrou van Lot wat omgekyk het, rondgedobber het. God wil nie hee dat daar die soort van dinge met ons moet gebeur nie. Hy wil hee dat daar een vastigheid in ons sal wees. Dat ons dit as een anker van die siel, een anker, hy weet mys ek boot as hy geanker wil wees, wil nie rondobber nie. Wil nie die winde moet om ronddruif nie, daarom is daar een anker, om vast te hou. Ek en jy het een anker Een anker van die siel Wat veilig en vast is Want die mens kan nou nog een anker he By een boot dan drijf die boot weg As gevolg van die feit Dat die anker nie rechtig veilig en vast is nie. Maar ons het een anker Wat veilig en vast is En omdat ons hier die anker het Kan ons ingaan Tot binnenkant die voorhangsel Schan nie rond Dobber nie, ons het God wat gesweer het Wat ons by ons hand gaan neem So dat ons een anker vir ons zielig kan hee en ingaan Achter die voorhangsel Waar Jezus as voorloper So ons gaan in sy voetspore stap want Jezus het daar aangegaan En ons het een anker vir ons siel, ons hoef nie bevrees te wees nie. Waar Jezus as voorloper vir ons ingegaan het, hy, wat volgens die orde van Melchizedek, een hoopriester geword het, verewig, hy het nie een tydelike amp gehad, soos al die andere hoopriesters nie, dit is een eeuwige amp daarom verskyn, hierdie Melchizedek al aan Abram, die Abram Israel binnengegaan het, want dit is niemand anders as Jezus nie, hy is een hoog priester verewig, altyd, daar is geen tyd aan sy priesterskap, soos die tydelike priesterskap, van priesters wat hier op die aarde was nie, hy is een priester volgens een ander orde, die orde van Melchizedek. Sommel net so vir jou ter inlichting gee die woordkie Melchizedek is to die Hebraeuse woorde Melch, wat die koning beteken en Tzedek, wat beteken gerechtigheid. Koning van gerechtigheid. Vereewag. Verhaaltijd tot in alle eeuwigheid voortijd begin het en tot hy tot tyd gaan ophou en die eeuwigheid oorneem daarom het ons dit as een anker een anker van ons siel ons hand is in die hand en ons moet daarvan zeker maak is in die hand van God drie enig wat gesweer het dat ons hier die anker, hier die vastigheid sal hee, daar achter die voorhang sal. Ons nie sal rondop nie, dat ons trekie vertrekie saam met hom die pad so sal stap. En vir vanaan, dit nou eers genoeg iets waar oor ek en jy maar kan mediteer, want ek wil jou noe om saam met my ook hier daar die tree te gee achter die voorhangsel in met blijdskap en vreugde en opgewondenheid en met een vaste onwrikbare geloof van God wat vir ons vast geanker het so ons nie sal ronddobber daar nie. God self sal vir ons daar voorzien. En daarmee groet ek nou ees <coughs> verskoring. Tot die volgende keer dan, mag jy wonderlijke aand verder beleef, of dag, wat er tyd die oor kan luister, en mag die seninge van die Heere met jou wees, wat vir jou rustigheid gee in jou siel, adjesel weet my siel is in god geanker kan nie wegdryf en rond dryf nie shalom